Nam ben een goede na na ben tarifa goede ya ik ben een goede man, ik ben een goede man, ik ben een na man, ik ben een na man, ik ben een goede man, ik ben een goede man, ik ben een goede man, na kampeni za uchaguzi wa Serikali za mita kuanza kesho mosi agosti. Kuna haya bila shaka na mengine mpenze msikizaji. Mitambo inaungozi na François Akima na jina Languro Mwade niyevuzi na wakaribisha nikisema kisema karibu ni nyote. Habari kamili Kiongozi wakata na tarafa mwakilo mkowani Muinga hamewe kwa jela. Ala hamsi hii kwa atuhuma za kukaribu. Taka kuuwa katibu tarafa. Tarifa zinazo tolewa na mkuu wa tarafa. Zinareza kwamba na shikiliwa kwa ajili ya uchunguzi baada ya kubishana kwa manenu makari na kuomba usaidizi wa polisi. Mushukiwa huyo alikutua na kisu alichokuwa ameficha katika soksi. Ba sababu za kutoelewana kwa viongozi hao ni miti ya misitu ya serikali inayoelezwa kutolewa kwa waselemala ambapo mtuhumiwa hakupenda kuulizwa juu ya ugon, juu ya zoezi la ugavi huo na waumini wa dini ya kislamu nchini Burundi wamejiunga na ulimwengu kushirekea siku ya Idli Adha ambayo ni kumbu kumbu ya wakati Nabi Ibrahimu alipotaka kumutuwa kafala mwanawe Ishmael lakina kapewa kondo na mungu amutuwe kafala badara ya Shehe Sadiqi Kajandi Abdallah kiongozo wa jumuwe ya wa nchini Anareza kuwa ni ishara ya kuitimisha higi ya hukomaka ambayo ni moja muanguzo tano za dini ya islam. Sheikh Ajandi anaomba wa islamu kuchangia na ndugu zao kutoka dini nyingine tu muskirize. Hila hidi ya leo neze ona wa islamu wamekuja kwa wingi, wamefurika kwa wingi. Wakiva vizuri ni kwamba kwa siku hii ni alama ya kwamba mahujaji leo wamemaliza hija yao na kukamata vichinjwa wawe wale ambayo waliojaliwa jaliwa kwenda maka na waliojaliwa kubaki manyumbani kwao ni siku ya kuchinja vichinjwa unachinja halafu unachangia na wangine wale wenye wajiwezi, wamasikini Wagonjwa, wajane, mayatima, wote tunachangia Na kuchangia kote, hautizame eti ni wa islam tu Bale unachangia na wa islamu na wasio wa islam. kwa wa islamu Kwa hiyo isiku ya leo, ni siku ambayo tunamkumbuka na Ibrahim alaihi salatu wa salam. Pala alipotaka kumchinja mtoto wake Halafu mwenyezi munga kamuambia Hapana, bale chukua hii kondo ambayo toka mbinguni uweze kuichinja uagawie wote ambayo washio kwa wanajiweza ndio mila na urithi tunao urithi kwa mtume wetu Ibrahim hivyo sasa Uislamu ndivyo natufunza hivyo na leo ni alama ya kwamba nguzo ya tano ambayo ni ya kwenda kuiji Imekamilika Tumemomba mwenyezi mungu Atujadia hii ibada yetu ya hija na hii ibada ya kuchinja Iwe ni dua ya nchi yetu Iwe ya kuombea na nchi yetu Iwe na amani Iwe na maendeleo Halafu tukawanasii wa islamu na washoko wa, wa islamu Wajaribu kufata mafunzo ya wizara ya mambo ya afya Kata kupiga vita huyu ugonjwa wa korona virisi Tuna upiga vita na tukimomba sana mwenyezi mungu Atuepushe nao Kwa sababu huyu mwaka mnajua mahujaji wa Burundi hawakwenda kuhiji ajili ya korona virusi. Naam, aliyesikika alikuwa Shehe Sadiki Kajandi Abdalla kiongozi wa jumuiya ya Waislamu nchini Burundi. Baraza la Mawaziri limepitisha Jumatano hii kitabu miongozo wa uchimbaji madini nchini Burundi hadi mwaka 2027 kuzingatia mpango wa maendeleo wa serikali katika ripoti iliyojadiliwa katika katibu ambaye pia msemaji wa serikali anafahamisha kuwa uchimbaji madini utapanda kwa kiwango cha 44 kila mwaka. Prosper na Nahugamie an, anatolea wito wadau wa sekta ya madini kuitumia vizuri kwa ajili ya kuiendeleza taifa la Burundi. Na baadhi ya wanawake wajawazito wa taifa na mkoa wa Kirundo wanaotafuta cheti cha ndoa kinachowaruhusu kujifungua bure wanalamikia kumaliza siku au mbili kwenye makao makuu ya tarafa bila hata hivyo kupata cheti hicho hali hiyo inasababisha baadhi ya shughuli zao kukwama kuhusiana na madai hayo katibu tarafa Kirundo anafahamisha kuwa wanatambua swala hilo Janete Kangoro anasema kuwa wanasubiri kitengo cha usajili wandoa ndoa kiwekwe katika mfumo wa teknolojia na idadi ya watu wanao pelekwa kutumikichwa kiutumwa na ujakazi katika nchi za warabunis iliongezeka kutoka asilimia 30 kuenda asilimia 64 mwaka lufumbiri kuminatisa. Ni takuimu zinazo tolewa na asasi ya kupiga vita biashara ya binadamu ONLCT uwe tonfre alhamsihi ikiwa ulimwengu uliathimisha siku ya kupambana na biashara ya watu duniani. Plimie mbarubu kia ye kiongozi wa sasi iyo, Anawataka vijana kutopenda kufuatilia kazi nje ya nchi wanako kwenda kutumikishwa kama watuma. Tumuskrizi anatafusio na mwenzetu Shale Makoto. Twisunze ibiharuro dufise mu shirampu ryacu wa University of Notre Dame Frère ibitigire iby'abarundi n'abarundi kandi katika shika idadi ya raiya wa Burundi ya usafirichaji haramu wa binadam uliongezeka mwaka jana kulinganisha na mwaka 2018 Sababu ya kupanda huko ni utowaji kihorera wavibari vya usafiri na kulahisisha safari kwa watu wengi. Lakini pia kulahisi wakuigwa kwa kitambulisho charaia wa Burundi ama watu wanautafutia wanawake au watoto kitambulisho katika njia. Zisizo rasmi anapofika kwenye idara ya wahamishaji wakampa passport bila bila kutambua ambapo ni halisi au ni cheki ndio maana katika shirika letu tunaomba swala la kitambulisho lirekebishwe kitengenezwe kwa njia ya kidijiti kwani kinachochea biashara ya usafirishaji haramu wa watu haswa wanawake na watoto Ili kukomeswe biashara hiyo, serekari ya Burundi, ingesaini makubaliano rasmi ya kupeana wafanya kazi. Na inchi sinazo wapokea, hasa kipindi hiki kuna uhaba wa ajira, wanaokuenda kutafuta kazi hawawezi kuziwiliwa ila wafanya hithyo kwanjia halari. Lejo isanganiru, Nikiboko yao. Naam, taarifa hii inaendeya kujiwa moja kwa moja kutoka studios zetu zilizopo jijini Bujumbura. Raia wakazi wa mkoa wa Kayanza hasa vijana wanakaribisha vema matamshi ya governor mpya ambapo anafahimisha kuwa kazi ya kulinda usalama usiku ni wajibu wa vyombo vya usalama tu. Raia hao wanaeleza kuwa walio kuwa wakipiga doria mara walinyanyasa watu na kuwapora mali zao wanapoelekea nyumba. Wanapo kuenda nyumbani majila ya usiku wanamomba kiongozi huyo kutekileza kauli hiyo. Patrick Sengiumva analifu zaidi. Katika kikao hicho kilicho kuwa kiongozi wanagavana wa mkowani kayanza, kuwawe mhuthulia viongozi wa wafanya kazi pamoja na madili mbali mbali mkowani humo. Governor lemichisha hayo, ato waonyo kuwa hatafumbia fumbia macho kamwe yote ambaye, ata na wafanya unyanyasaji laia na kuvunja kazi za binadamu mkowani humo. Kiongozi huyo ya pia kuwa kulinda usalama usiku ni kazi za askari polisi. Wajibu wa laia ni kuwasimulia viongozi wake kulingana na walicho kiwona kuwa ni hatari kwao ili hao nao wakivali enjuga aliongeza. Governor wa mkua kayanza ya tangaza kusitisha kazi za kulinda usalama zilizokuwa zikiendeshu wa siku zilizopita na laia usiku. Kufuatana na hayo na yawamkoani kaanza hasa vijana wasema kufurahia mahamuzi yao ya governor wa Kayanza wakimoomba kutimiza ahadi hiyo la hiyo hao Waereze ya kwamba watu hao walikuwa wanajifanya walindaji wa usalama wakiwa si askari polise na walikuwa wanawanyanyasa na kuwaibia mizigo yao wakiondoka nyumbani usiku. Ikumbuke kwamba gavana huyo alianza majukumu ya kuongoza muko wa talehe kuminatatu mwezi huu. Na baadhi ya miradhi kipa umbele alio achiwa na governor aliemufuata ni hasa kumalizia majengo ya uwanja wa mupira gatwaro pamoja na utengenezaji wa mabonde ya ruvubu. Ni chiripoti kutoka kayanza Patrike Nsengiumva kwa niyaba ya radio isanganiza. Shuklaan patrike Nsengiumva kwa ripoti yako yu. Vifaa vina na nguo, viatu, maturubai na magodoro, vimetolewa jioni haya alahamsi kwa warinzi wa hifadhi za mkua warumonge. Jambere klima siya tungimana kiongozi wa kituo cha kulinda mazingira OBPR ya simami ya zoezi hilo. Anasema kwa malengo la ugavi uo ni kuhimarisha uwezo wa kufanya kazi wakatu wa mchana na usiku waliopeatiwa vifaa hivyo wanahimizwa kuvitumia katika shughuli yake husika na kampeni za uchaguzi wa serikali za mitaa zitaanza Taree zitaanza kesho Taree Mosi na kuhitimishwa 21 Agosti mwaka 2020 kama ilivyokata katika shiria ya rais ya Taree 30 Julai shughuli hizo zitakuwa zinaanza saa 12 asubuhi na kufikia kikomo saa 12 jioni ni marufuku kuna disela baada ya mdahu. Na huu mpenzi mskizaji ni mwisho wa tarifa ya habari ya mchana wa leo. Shukani kwa we ambaye umitega asikio tango mwanzo hadimwisho. Shukani pia kwa fundi mitambo François Akima na aliewezecha sauti yangu ikufikie pale popote ulipo. Kutoka hapa studio mimi ilomwadi ya nyewevuze kwa wa isulamu duniani na hapa burundi na watakia idim barak.